بسم الله الرحمن الرحيم الله <سؤال> الله يا ربي يا الله الله يا ربي يا الله ابو اوجيو دي سانني بريمنيو زالاس ستوديو كنسر. bereve.kenserpatch.e1 الله الله يا ما دعي استعينه نستقبله استبه به من شرور انفسنا الله تاعه المهتدي ومن يضلل فاولئك هم الخاسرون لا اله الا الله وحده لا شريك له اشهد ونبيه ورسوله وسفيئ من خلقه وخليل ima badat in astak al kalam i kalam Allahi ta'ala ukhiril hadih li muhammedin sallallahu alaihi wasallam usharalu mu li muhdathatuhah wa kulla muhdathatim bid'ah wa kulla bid'atim dal'ale thumma ima badat my smo v našem zadnjim predavanju govorili o poglavju kom? poglavju babu min imani billahi as sabru ala akdaril poglavlje da je odvěrovania u Allah azzawajil da se čovjek strpi na knjagovej قدرت به. إذ وصلنا دو حديثا كغاوتو يذكر يوم انه الله, الله بعبد إن اذا الله بعبده الخير اجل له لقوبه في الدنيا واذا اراد بعبده الشر امسك عنه بذنبه حتى يوافيه به يوم القيامة حتى يوافي به يوم القيامه كاجي Allah hoće svome robu dobro, on mu požuri kaznu na dunjaluku. Kada mu želi dobro, onda mu požuri kaznu na dunjaluku. A ako mu želi loše, onda mu zaustavi tu kaznu odgodije godije do ahireta. Da na ahiretu znači bude, da na ahiretu bude kažnje. Ovaj hadis bilježi vam tirmizi hakim, ja cenio vam tirmizi da je dobar. I bilježi ga imam tabarani hakim od Abdullah ibnog Gaffala i bilježi ga također Ibn Adi od Ebu Horeire i bilježi da tabaran i drugoj verziji Damar Ibn Jasir. Pa je hadis došao od skupine ashaba poslanika sa same što ukazuje šta je na njegov osnovu. Znači da ima jaku osnovu. Ne mora znaš što ako došao sa različitim putima da je šta? Vjerodostojan, nije tako. Ali ako ima znači, jedna verzija koja je dobra ili vjerodostojna, druge verzije je znači, samo podupiru i ukazuje znači, na osnovu jeli, tome hadisu. Kada uzvišen Allah želi, rogu dobro požuri mu kazdu na dunjanuku. Ovo je milost Allaha zaođeli, da čovjeku požuri kazdu na ome Da bude kažnjen nečim od onoga što obično zadešava ljude, znači da bi mu to bila iskupina i da ne bi na ahiretu bio šta? Da ne bi na ahiretu bio kažnjen. Kaže šehek Oleslav Ibn Taymi, rahimahullahu ta'ala, kaže, ne da će su blagodat. Nedaće koje za, za, zadršavaju ljude su blagodat. Jer iskupljuju čovjekove grijehe. I a, svaka nedaća treba od čovjeka dozu sabora. A za taj sabor će čovjek biti, jel? Za taj sabor će čovjek biti nagrađan. I kaže da je da su ove Nedaće za čovjeka dobro, osim ako ta nedaća prouzrakuje nešto gore po njega, u smislu da je čovjek nezadovoljen na lahom odredbom. Jel u redu? Nedaća kada čovjek izgubi nekoga od bližnjih, ta nedaća bit će nagrađen za to. I to je to je dobro za njega u smislu nagrade i sabora. Ali ako bude naricao i bude govorio pogrodno o stvoritelju Azovođen i, i ne bude zadovoljen njegovom odredbom, znači tada može biti po njega šteta i može biti po njega zlo. Pa je zlo, da li nedaća sama po ili, ili njegov postupak? Njegov postupak. Njegov postupak je znači uzročio, da a nikako nije nedaća sama po ona ona je za čovjeka, jeli, dobro, i ti be uzvišen. Allah uzvišen, čisti ljude, jeli, od grija. Pa ko se strpi, biva, kako kaže uzvišen, Allah, tebara šeo tada, na njih je Allahov salamat i rahmet. A kada želi robu loše, onda mu odgodi kaznu njegovu. Da znači bude, kažem, na hrvijetu u potpunosti za ono što je činio. I zato će braćo čovjek, nevijenik u džahannemu će imati poseban oblik. Njegov zub će biti kao šta? Kao brdov hud. Znači, to je, koža će mu biti debela tri dana hoda. Tako došlo u predaj. Debela koža, da što više, jer koža je ta, jer jesu ovaj, čula je li, za, za bol i čovjek će biti, znači, kažnjavan u dovoj sprednji kažnji da će biti 40 podlaktica od podlaktica gordog debarake oteala. Da će biti toliko šta? Široka koža. Da bi osjetio što veću šta? Po tako se govori, li, drugi dijelovi tijela se opisuju koliki će biti da bi samo što veću bol okusio. Možete misliti koje brdo u zub, koje brdo uhud, kakav je onda čovjek insan tu? jer što je manji, manja je površina šta Zakažnjavanje. kažnjavanje pa će imati znači je li veću veću kaznu ovdje je spomenu autor ovaj i kaže nakon ovoga hadisa kaže u kale in azam min azam al bala wa inallaha azza wajalla idha ahabba qauman ibtalahum rida wa min ashta falahu asht ovdje spojio autor kao da je spojio da je ovo Sve jedan hadis, a nije, to su stvari da dva hadisa. To su dva hadisa koji su došli, jeli, a, odvojeno samo je autor ovdje spomenuo, a, znači zajedno. I ovo ukazuje da čovjek treba uvijek imati, znači, lijepo mišljenje o stvoritelju te varake, o te i kad te kazni, odnosno kad te iskuša nečim, da je to dobro za tebe i da nećeš to isto imati šta, na Ahiretu. Na da nećeš isto tu. Čovjeku je lakše ovdje kada je na Dunjaluku, kada je kažene, kakve kazne dobiva pa da te kazne budu jel, tako nekakvim ratama, da budu odvojene, da budu podijelene, znači lakše podnese to nego da mu to dođe jedan pot. Pa kako onda kada se radi jel, o ahideckoj kazni? Vasa en tekrehu sejem, oho vahiru neku, vasa en to hudbu sejem, oho šarun neku, malahu janemu antum na ta'lemu. Nešto mrziš i smatraš da je to pogubno, a na kraju kad pogledaš i kad sabereš sve, vidiš da je da nije moglo biti bolje od toga što te zadesilo. Ovdje se kaže u ovome hadisu, ina izzamil jazam ina izzamil bela, a nagrada je shodna belaju koji čovjek ima. Nagrada je shodna belaju koji čovjek ima, znači iskušenju. A uznišan je Allah kada zavoli neke ljude, on ih iskuša. Pa ko bude zadovoljan, njemu pripada zadovoljstvo Allahova, a ko se rasrdi, njemu pripada srđba Allahova. Ovaj hadis je spomenuo, autor dva hadisa, zajedno zato što jedan i drugi bileži Tirmizi istim lancem prenosilaca. Ponekad da, Tirmizi ili neko drugi od od, prenosi tabarani narod, što prenosi kaže u obihi i njime. Šta njime? Tim lancem prenosilaca, drugi hadis i njime, drugi i njime. Pa tako spomene skupinu hadisa, šta? Istim lancem prenosilaca jer je čuo od jednog šeha koji je čuo od istog i ovdje se pričao koje je hadise čuo znači tim lancem prenosilaca. Pa je ovaj hadis, kaže ovaj hadisu, imam tir vizi, pričao mi je Kutejbe. Kutejbe, to je Kutejbe ibn Sa'id. Kaže, pričao mi je Lejs. A to je Lejs ibn Sad. Kaže, pričao mi je Jezid ibn Habib. Pričao mi je Sad ibn Sinan od Enesa od poslanika sa osam. Pa je znači istim lancem došlo, jednim lancem tako takvo Kutejbe od Lejsa, od Jezida, od Sada, od Enesa. Pa je onda autor to spojio, znači kao šta, jedan. Kao jedan. Nagrada je shodna tegobi koju čovjek podnosi. Ovo je bra, bitno je braci ovdje naglasti, da da nije ovdje tegoba koju sam čovjek sam čovjek sobom izazove. Njelo redu. Da sad čovjek krene na hadž pešice, razumijete? Stavi čovjek za naše generale. Krenuo je pešice na hadž i želi obaviti hadž. I drugi ide avionom. Nema ovdje ništa, ovaj nema više nagrade. Ti sam sebi otežavaš. Allah te nije zadužio. Ljudi su išli na hađ iz, iz, iz Hidžaza, pa nisu išli pješce, nego su išli na Demi. Zbarsim kakvog ovaj, Dorota pripremio da ga da i reši. Ne... Nego on se znači pati i otežava sam sebi, njegov hađ neće biti vrijedni. Ali da si iskušan pa ne nego tako, e onda, jel, kao čovjek recimo da kopka traži i kopka da ga zatvore u zatvor, kaže, sve ovo je prošlo kroz vada, moram ja u zatvoru, moram ja u okus malo zatvora. I kopka, kopka, izaziva službe, izaziva, i ovi ga sve jednog dana pokupaju u zatvoru. To je nema nikakve ne nagrede. Jer ti sam šta? Tražio zatvor, sam si sebi htio, Belaj. Ali ti nisi ništa radio, došao, neko te obtužio, neko ti nešto pogledno upodvalio, osudjen što mi kažemo na pravdi Boga, jel prav zdrav? I nakon toga čovjek, e on ima nagradu. Isto kao s Čovjek sjedi, kaže da radi, kaže, ovaj ko se trst trpi s velika je nagrada i ne da radi. Imaš, možeš met samo kazme još za to. Jer nećeš li siljen čovje i nećeš da radiš. Ali čovjek radi i radi, alah ne da bereket. Nema, ne može, ne može poklopiti, rupa uvijek više curi nego što ulazi, al tako. Takav ima nagradu ako se stepi na ceromaštvo. Isku nema, ali da čovjek sam sebe sam sebe težava. Poziče on lak kaže yuridu Allahu bikum ali Allah, yurid bikum Allah želi da nakšana, želi da vam teže. U bilo kom poklonu želi da vam teža, da bude teško stvar. I stvorio je sve, wasakhare lakom ma fi al-ardi I sve što ima na zemlji počinio vam je. I onda ti uzmeš ovaj kreneš sam na hač. Pešce. Djehul, šejtar može u čovjeka vratiti ono što ovaj djehl, ono što ne mogu šejtani i njegove vojske. A nagrada je soda gobi koji čovjek podnosi. Ovaj hadis Imam Tirmizi ocenio dobrim i on je došao u drugim formama. Ovdje kaže se nagrada je shodna belaju. Znači da čovjek koji je iskušan ima belaj da pored čišćenja od grijeha ima šta još i nagradu. Jer belaj čovjeka čiste, jel tako? Biče čovjek kako došao od istalo iskušanje dok ne bude hodio po zemlji nema šta grija. Ured. Dači grije sve ga čiste od čega? Od od od, od ovaj ga čiste od griha. Dobro, a ima li nagradu? Iz ovoga hadisa se može razumije šta da ima i da ima, on kaže se in azam al jazaa min azam al Nagrada je shodna belaju. Pa je nagrada a nije šta? El'o da kažemo ovdje misli se nagradom šta? opraštanje grija, čišćenje grija, moglo bi biti. Ešem kom sami imluka im je, mi je odabrao mišljenje da, da, nema, da nema nagrade, da ima samo šta? Čišćenje od grija. Osim kaže, ako, ali ko sada, to čišćenje od grija, ili to iskušenje navedu čovjeka da čini dobra djela, poput recimo sabora. Pa je onda nagrađen za šta? Za sabor. Poput istigfara. Deslo se, preselio mu nešto, kaže inna milahi wa inna lehi rajiju. Znači nešto kaže ovaj ili traže oprosta od Allaha onda će biti nagrađen zato što ga je to iskušenje navelo da šta? Da kaže nešto zbog čega će, ali uprotivno kaže iskušenje kao iskušenja sama posebi ne samo to kaže šeho samim Nukajim samo čovjeku šta? Čiste loša djela, a neće, mu, neće imati za to nagrađenu. Kaže kad uznišen je Allah zavoli jedan narod onih ih iskušaju. Subhanallah. Ovo insan kad ima pred očima Znači koliko će se odmorit u svom životu i neće neće o, o, o, opteretit samoga sebe, nego da svati iskušenja čovjek kao Allahovo ljubav prema robu. I da nije time želio dobro, nego želio da želio mu najbolje. Želio znači da ga očisti. I on navode učenjac često kao majka kada otac ili udara djeta, nego drago zato što ga mrzi, nego želi mu dobro i da ga popravi i da bude čovjek i jednoga dana on će biti zahvalan svojim roditeljima što su ga odgojili kako treba. E tako isto i sa čovjekom. Treba znači nešto da ga ponekad ovaj, da ga usmjeri li, da, da, i da ga spriječi u zlu. I pitan je poslanik Zlosarme koji su ljudi najveće iskušenja pa je rekao poslanici, potom oni koji slijede, potom oni koji slijede. Kaže čovjek biva iskušavan, sredno svoje vjeri. A kolika ti je vjera i kakva ti je vjera, takve su ti i iskušenja. Pa čija je vjera čvrsta, povećaju se iskušenja. Čija je vjera blijeda, bivaju mu, kaže, iskušenja, shodna njegovom vjerom. Ovdje je bitno, uh, u hadisu vam je koga spomenuo, da su naj, naj, najviše iskušenja kao poslanici. Ovdje je stvar, braćo, vezana za teohid. Ovaj hadis ima jake veze sa teohidom. Zato što poslanik, bilo koji, kada ga snađe nešto od zla, može li sam sebi koristiti? Može li pomoći sam sebi? U smislu da on otkloni od sebe taj belaj? Ne može. To uzviše Allah može, je tako? I snađe poslanika, sa osam snale zla, i, i bolest, i, i opsiheren bio, i gubio svoju porodicu, i siromaštvo, i tako druge poslanike, iskušenja, progoni od naroda. Znači, najviše su prolazi kroz iskušenja. Jesu li mogli jednog dana kazati, e, dosta više od danas, više nema toga? Nisu mogli. Pa dobro, može li onda poslanik tebi pomoći? Ako ne može samome sebi u tom kontekstu? Ne može ni od tebe otkloniti nikakvo štet, štetu izlo koje te snađe, nego će ti kazati obratce gospodara za kome se ja obraćam kada mi nešto treba. A kako onda da se dođeš kod, kod, kod kabora i da prizivaš tamo nekakvog gdje jedu? Ne znaš ni kada je umro, ni, ni, ni ko je bio, ni šta je bio. A ovaj, To je zagranjeno i odudra znači, od, od temena teofilja. فَمَا رَضِيَ فَلَهُ الرِّضَا كُو بُدЕ ЗАДОВОЛЕН НЬЕМУ ПРИПАДА ЗАДОВОЛІСТВО ЗАДОВОЛІСТВО فَمَا رَضِيَ فَلَهُ الرِّضَا أَيِّ شَيْء ЗАДОВОЛІСТВО الله عز وجل نьemu przypada Allahu zaдоволість dobro Allah wracł od Niego i swój stawa jeste czyme siebie opisał jest zaдовоlilstwo جَزَاؤُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي من فيها. الله je zaдовоlony nim a Sabikun anawaluna men al muhajireen wal ansar walladheena tabawu bi ihsan radiyallahu anhum an Oppisao sura Toba i u, znači, ovaj, i u drugim surma opisani čine da ima riba da ima zadovoljstvo i to su svojstva koja ehlu sunnet kaže za njih i naš selef kaže mi potvrđujemo kakva jesu ne ulazi vo jeho kakvoću a s druge strane ne negiramo ih niti ih metaforički tumačimo Da kažemo, Allahova kak poče, a Allahovo zadovoljstvo, to je njegova nagrada. Ne, to je njegovo zadovoljstvo. To je njegovo tebaltala svojstvo. Kao što se uzvišeni Allah. Srdi, jel je li srljuti uzvišeni Allah? Molim. Srdi se naravno, ovaj, ovaj koliko je Koran puta spomenu gadam, srđbu Allahov. Na njih neka je srđba Allahova. I proklestvo istočno tome. Uzvišeni Allah se srdi. I on je zato, kako mi ne znamo, Ali mi to potvrdimo. Za razlik od oni koji koji svaku doti, znači doti svojstava jeli, metaforički ga tumače i kažu ovaj vi ste utjelovili svoga gospodara. Vi ste gospodara naprav da ima istopalo, da ima i ruke, da imaju lice, da ima... Vi ste napravljali kaže insana. Vi ste ovaj mušebbehe. Antropomorfisti koji utjelove gospodara. A to je kufor. To je kufor. Pa je mezhheb selefi brat ću bio da potvrdi ta svojstvo imate danas jednu izjavu izreku kaže se mezheb selefi eslan wa mezheb al-khalafi a'lamu wa Ahkem. kaže mezheb je Eslem. predani predaniji u njemu je selavet a kaže mezheb to je selefa a mezheb khalafi kasni generacija je, kaže, mudriji i učeniji. Znači, to su riječi koje su, kad se stavlja na vagu šarijata, dobiješ nul na kvadrat. Ako nisi u minusu, kako može biti meseb selefa da je predani, a ovaj učeniji? To je kontradiktorno. Ono što je predanije, to je učenije. I bolje. I prečehoj gospoda Razor. I kako može biti halef učeniji od selefa? A nećete naći kod Selefa harfa jednog, od učenjaka Selefa koji su prošli, da je i protumačio ruku, da je to milost. Ili da je protumačio lice, da je to nagrada. To nećete, da, ko pate, da se slomite po knjigama, nema ništa od Selefa u tome. Svako kaže od njih, onako, prihvatamo onako kako je došlo, bez ulaženja u kapoću. Lice, nećemo kazati, uzvišenje Allah zna šta s njima cilja. Ne, cilja se lice. Ali mi ne znamo šta. Kakvo će? gospodara za čovjekom? Ime smo poistovjetili. Ime jeste za čovjeka i lice i uzvišenje Allah ima lice. To nikakve veze nema sa kapoćom, to se razlikuje i uzvišenje Allah ničemu, ništa mu nije slično. I to je mezem serefa. E nakon toga onda dolazi uh, učenjaci u potvrnjim generacijama koji su iz straha da ne opišu Alaha za ođel nečim što ne bi mu doličilo, počeli da šta? metaforički znači to tumače. Paka se spomene nešto od organa, da Allah ima prste da su ovaj ljudski, ovaj srca da su iz njegovih prsta, e eh, to bar ne možemo gospodaru pripisati prste. Ne možemo gospodaru ovo ne možemo ono. Postanik sam samo opisao gospodara te bar u latinici. I nikada nija sabimo neko ovaj ovako. Jest'e kad čula da je rekao hadis kao i na primjer uh, i ljudska srca su između prsta gospodarovi, ali ashabi moji, znate ono prsti, ha? dogovorili smo se, nisu to, prsti, prsti, ili tako? Nego rekao, prsti i ostalio. Nije pojašnjavao. Jer ista ta šubha mogla biti u glavi ashaba, da tako kažu kao i ti? Jeste ali nisu to kazao. Što znači da nisu ni ni uminim nikako padalo ni izdaleka da to što metaforički imače nam kažu, znamo prsti, ali u poslanik sam sam nije govorio o kakvo će i završena priča. Znamo da uzvišeni gospodare stopalo u džahendam, kako je, ne znamo ništa, nijem rekao poslanik sam, ako nam kaže da će ureći dalje šta je, kako stopalo je. Stopalo ovakve, onakve prirode, nijemamo pravo. I tako se čovjek veže za kitab i čime je uzičen je Allah sebe opisao i sunnet poslanika soft i ćemo uzičen je Allah opisao sunnetu i zaustaviš se tamo gdje je selef stao kažeš ne znamo kako hoćeš i završi i rahat živiš nisi u mukama pa je ta izjava da, da, da je da mezeb selefa predanija a mezab se halefa da je učeni i i ovaj i to je to je batal da ne može biti veći I to su su islamski učitelji znači govori što o to je to je izjeri jer oni su na neki način moralo znači pravda svoje ubeđeni Sto je bezimalo sumnje pogrešno. I onda nemoguće je vraćao da u prva u prva recimo 2 ili 3 stoljeća islama, zlatna stoljeća islama, toliko uleme je prošlo, toliko imama koji su uzor, koji su pomenuti u Kur'anu. Esabe kullalawluna minel muhacirun wel ensar wellezinattabahuhum biihsan. Ko je slijed muhadžirija i ensarija? Ko će slijed? Mi slijedimo. Sledio su i tabini, tabi i tabini, odabra za koje... Na, najbolji ljudi su u mome stolić, potom oni koji sledi, potom oni koji sledi, tako, najbolji ljudi, ali jeste taj bolji ljudi, samo što su oni malo ovaj fulali su akidu, nisu on to baš dobro skopčali, to nije tako, nije ruka, ruka nego ruka je milost. I onda smo od našeg selefa napravili najbolje. Olaj, ako naš selef ne valja, ako se ne možemo na nji vratiti, ovaj, onda ne znam gdje su nam izvori i ko Dobro, ljudi koji su metaforički tumačili ova svojstva. Što ćemo sa njima? Čmi će afirati. Kažu Allah ima ruku, Allah kaže ima lice za sebe govori. Oni kažu nema lice. To je milosno. Pogrešno tuma. Znači oni su kad se to kazali, su oni to kazali što žele da poreknu a, a, Allahovo svojstvo ili bježeći od toga da ga nepo, nepoistovijete sa robovima. Bježeći da ga nepoistovijete. I zato znači nije dozvoljeno čovjeku da po, to je pogrešno a oni mogu znači za svoj pogrešan ičtihad imati nagradu. Kada a za uče. Mogu znači imati nagradu što su znači ovaj ičtihadili, željeli, najbolje pa su promošli istino. Tako da nije dozvoljeno znači sada se neko od eh šarijskih učeniaka recimo osuđuje da se o njemu pogrdno govori, mi imamo imame braće šarijski pa pravnik kako i su imami ummeta bez koji se ne može zamisliti fikhnih hadisa ni ništa drugo bez jednog Hafeze ibn Hađera i Raskalanija ne možeš zamestiti hadinsku nauku. Kad bih nema ibn Hađera, hajdemo njegove knjige maknuti popaliti, ja ne znam šta bi smo, šta bi radili kada bi imali Fethal Barija. I kada bi imali druga njegova knjiga poput Tehzibu Tehziba, ovaj, uh, ne znam, Tađirul Manfa'a i e, Takribu Tehziba i njegovih dijelat koje, koje je pisao, ovaj, taj veliki ima. Iako je ibn Hađer nije on klasični, znači standard ješarijski učinvaka, nego ovaj, sigurno, razlik koji su znači od njih. Ali je imao značaj u tom tumačenju, znači bilo je, jeli, ovaj vid tumačenja metaforično. Njemu zadovoljstvo, pa ko bude zadovoljeno, šta znači biti zadovoljeno? Znači da prepustiš stvar stvoritelja Barake Otara. Kaj ješ to što me je snašlo, prepustam emr stvar mom gospodaru Azaođa. Kao što je uradio Jakob Alesana. Inne ma ešku besti vuhuzmi illa Allah. Vo a'alemu min Allahima la ta'alimun. Ja svoj jad svoj tugu prepustam kome? Mome gospodar, stašilo me to što me stašilo. Pa je na kraju to bilo dobro po njega i, jel'li znate kako je priča Jusfa, ali se vam lijepo se je završila, ovaj, i kakva je blagodati obila ta porunca je. Prvenstveno po slavnostu. Pa čovjek prepustava stvari, stvari te je dala i tala, i očekuje od njega nagradu, znači za svoj sabor. A ona je ko se rasrdi, njemu pripada sržba. Sržba Allahova, izvođena. A da, da ovdje bude srdit, misli se da ne prihvati ono što je šta. O, došlo što je određeno. Iako čovjek ponekad, braću, može biti u stanju tom gdje ne vlada sobom. Da bude u stanju, djeluje kao da ne prihvata Allahovu odredbu. A nije tako. Poslanik se osam kada je preselio. za nije omeri sukao u sablju i rekao ko kaže da Allahu poslanik umru, ja ću Ja to kao vid, stavalo uzeti kao vid nekako nezvolista odvedbo. Kad bi bilo namjerno, da reklo nije i tako dalje. Možda mi se moglo tako tumačiti. Ne Omer je bio tako tolika je ljubav prema poslaniku, sala sam bila da oni nisu mogli pojimiti da je on umro. I najveće iskušenje za ashabe bilo kada su morali toga danas zemljom prekriti poslanika, sala sam. Zanje nije bilo većeg iskušenja na zemlji. Pa je Omer tako se ponašao. Naravno to nije bilo iz tog nego to je to je posebno znači stanje u kome insan znači nevlada sobom dok nije čuo Abu Bakr da rekao šta? Aj, da je pročio ajet u suri Imran, jeste. Kako počinje ajet? Hamdure Rasulullah. Hamdure Rasulullah. Afaymat ta kutlan qalbtum ala aqabikum, waman yanqab ala aqabih fala yadur Allahu Allahu shakirin Afaymat ta kutine, ako bude umro ili ubijen, hoć se sevi kaže paganstvo vratiti. Pa je onda te kameru otvorio čijarabu, kaže, jel, o, eto, kuram. Jesu, mi smo to čitali, a nismo mi to razmišljali o tome da bihlao poslanit, sallalahu, srme, jednog dana mogao preseliti. Nije znači o tome, a to je, braći, lako razumijeti. Danas, ne znam, želi preseliti muž ili djete ili tako dalje, ne može, ne može sebi danima, ne može nikako doći sebi da je, da je to, da je taj insan preselio. Pa što mislim da kada je u pitanju poslanika? koji njihova djeca i žene i porodice i roditelji nisu znači, bili ni dio, za njih nisu značili na, znači, ni jednu sitnicu u odnosu na poslanika. Ovdje se kaže ko bude zadovoljan. Ovim se dokazuje, neka olema dokazuje da je zadovoljstvo na odredbi da je to važib To je odabrao Ibnu Akil. Dok Ibnu Taimija kaže nije vađib. Jer naredba je došla za sabur, da trebaš biti saburli, ali nije došla naredba za šta? Za za zadovoljstvo. Nego da čovjek bude samo, znači, sa burli i da ne govori ono što srti iz o te anu. Kaže, šehe holislam ime u ta ima, kaže, jedna deređa veća od tog zadovoljstva. A to je da čovjek šta? Zahvali Allahu razvoj želj, na ono staš. Jer zadovoljstvo je stvar čega? Srca. A ovo je jezikom da zahvališ Allaho, razvoj želj, da kadaš Allaho meleke alhamd, a gospodar moj tebi zahvala pripada. Zahvali znači na onome, što te jeli znaši. Ima spomeni se jedan hadis Man nam jasbir ala belai, wa nam jirda bi qada'i, videt teqid Rabban siwa'e, ko kaže nije, ko se ne starpi na belai, kojim ga gaya izkušen i nebude zadu na mojemu odrdu, kaže neka sebe traži drugu Boga. Kaže mu tem je ovo je laž. Apokrif hadis, to nije reka uposlanik, sallallahu, aleyhissalama, več veče, kaže to je od Israelejata bespresedisejata. Nije znači došla od poslanika sa osećajem toj formi. Ovde imamo nekoliko mesela. Imamo prvo teksir Ajeta sure Tegabun. Ome yubbin billahi yahdi kalbe Allahu bikulli shay'in alim, je to mis govorio u, u prošlom predavanju. I da je to sastav dio imana. Da je to sastav dio imana. Da je zabrana mljeđanja potomstva, je tome mis govorio u prošlom predavanju. I opasna prijetnja ili velika prijetnja šestoka prijetnja onome ko udara svoje lice i cijepa svoju odjeću i poziva džahil, priziva, poziva da, ovaj, džahilijetu a, dokaz kada gospoda razvođa za želi čovjeku dobro a to je šta da mu požuli kaznu na Dunjalučku kada mu želi loše a to je da mu odgodi kaznu za Ahiret jer kako god braće da bila Dunjalučka kazna kakva god da bila ona najveća dunjalučka kazna nije, nema ni na margini u odnosu na najblažu ahiretsku kaznu. To je znači neuporedivo. I zato čovjeka što snađe od bolesti, nedaća, nevolja i tako dalje, to je sve sitnica u odnosu na ahiretske kazne. Dokaz kada uzvišen je Allah Azulodžel voli čovjeka A, ili, ili ova naznaka naznaka kada, kada voli čovjeka, kada ga iskuša. Zato ja to je paznit, braćo, to je alamet. to je to To je nazdaka nekakva. Ali nije šta kategorički, ne mora znači svako ko je iskušan da uzvišeni Allah voli, ne. Ali može biti od znakova da uzvišeni Allah voli to osobu. I zato bi čovjek koji je iskušeniva trebao biti bolji. A kaže, Allah je, kako mi je kako mi je sin preselio, prestao sam plajati a citre po još vidio još pokornih gospodara za hođel, i još mu se više je, tako pokor... ne kako mi se deslo to i to ja i 508 klanit više naklanjam više ili ne znam nedaj više zekijatni se računam pa je to samo alamat a nije kategorički dokaz da je zabranjeno čovjeku da, da da ne bude zadovoljen odnosno da da je da da je srdit Allahovom je Allahovoj odredbi i da to nagrada koja pripada čovjeku zbog belaja koji da kaže, na koji se eri strplje ovo je znači bilo nešto o poglavlju da je od vjerovanja u Allaha se čovjek strpi na Allahovoj volji Allahu ta'ala sallallahu alaihi wa Muhammad banu Ali as-salam da pita je vezani za ovo to dobro čovjek taj slušaj da samo ljudi koji vjeruju Svakako da čovjek mora imati pri sebi da bi ga čistili iskušenje, da bi ga čistili od grijeha, mora pri sebi imati osnovu imana. Astol iman mora imati pri sebi. Jer čovjek ne musliman, koji polazi kroz vješukajnje, znači neće imati za svoj sabor, neće imati nikako nagradu, iako se strpi, jer to nije strpljenje radi Allaha za uđenu. Jer on ne vjeruje u osnovu Allah. Mora, znači, imati pri sebi osnovu imana. Taman da bio griješnik i strpi za što ga snađe, ako voda da ćemo to od će bez kušenja. Mi znamo da, da nije nije da čovjek sa, na primjer, ima samo samo da. Da mojova kao bez u sad, izogda predavanju, ono vidimo, ako, ako čovjek ima iskušenje, znači to je dobro za njega, za njegovu vjeru, znači da, da, da, a Sad šta sad, znači mi nismo nismo mi strašni iskušenja, ako ne imaš, šta onda. Ako čovjek nema iskušenja, znači treba da ovaj, zapita se, je li da sad nešto nije u redu. A, ovdje treba samo dvije stvari pomijeriti. Znači, ono što je došlo znači, od e, iskušenja, to je Allahova odreba rubu i da se strpi znači, na njima. A ne da on sam traži iskušenja, jer ti možeš u dobroti, kada si u blagostanju, ti ćeš Allahu zahvalivati. Nemaš slučenja, ali ćeš mu zahvaljivati na, na, na, na, na njegovim blagodatima, pa opet imaš nagradu što si pripisao njegove blagodate marka na njemu. A onaj koji je iskušan, mora saburati. Pa je čovjeku lakše da zahvaljiva u blagostanju nego da sabura šta u... To je kod većine ljudi tako, kod pojedinaca moj bolje da bude u uzlu. Jer dok je u uzlu, miran je od njega svako. Jer da se malo digne, da malo digne glavu, ne, ne bi nikoga ostavio na miru. Tako da je ovaj čovjek ako nije iskušan i ako s te strane ne uzme nagradu, uzet će je gdje? Zahvalivanjem Allahu i činjenjem dobra dijela, dobri djela. Čovjek koji je iskušan u stavljima, nekakvim iskušenjima, može on činiti dobra djela kao onaj koji je zdrav, koji je u blagostanju i tako dalje, ima i metak i zdravlje. Ne može. Pa su putevi puteni znači, za uzimanje nagrade otvoreni svakome. Nekome kroz iskušenja da tu uzme nagradu, a nekome kroz na drugi način, jeli kroz njegovo zdravlje i blagodat koju ima takav da, da, da, da, da, da, da, da ono što je bitno za čovjeka jeste da a ne traži sam da ga uzišime la iskuša i da moli Allaha za da ga sačuva iskušenja koja ne mogu podnijeti. Znači osoba ja nema zahvalisu, posledovo sam jednom domio alanca da da la uče dan dan bude gladan pa onda onega traži da ga nađe. Od poslanika smo Nije dovio da bude, nego poslanik je, sa osrme, tražio je da, da njegova obskra bude jedan obrok. Znači, tražio bi, Allahuma iđa'l, rizka, ale Mohamedin kuta. Učini da obskra poredice Mohamedova bude znači ono što mi, mi dovoljno za jedan dan. Pa kad dođe naredni dan, ponovo tražio da laha zaođer. To je znači ovaj dovio. A to je tako u tom kontekstu da je da, je, da jedan bude gladan, pa drugi لا أعلم هل يمكنك أن تكون هناك حديث من السبب أنه لا يجمعان فيه حديث كما يجمع الإمام نسائل في السنون الكبرة وفي حريره يقول لا يجمعان في النار أو لا يجتمعان في النار مسلم قتل كافر ثم سدد وقال لا يجمعان في النار ubije nevjernika, potom popravi se i ustaje na pravom putu. Neće znači obdobiti se zvršiti u djehannam. Vala ječtemijani fi džav fi muqminin gubarun fi sebi ili lah fejhu djehannam. I neće se spojiti u unutrašnjom utrobi čovjeka. Misli se neće u utrobu čovjeka ući dvije stvari. Prašina na lahovom putu ili udišujući prašinu, vodejući i zapah djehannama. Znači da će biti, jel tako, čovjek će biti pržan žahennemom i njegovo tijelo i tako dalje i njegova utroba i tako Pa se to neće spojiti jer, jer to je, jel, zbog njegovog truda koga obložio na Allah ovom putu. I kaže se na kraju Ola jel štemijani fi kalbi mu abdim el imanu wal haser. I da se neće u čovjeku, čovjeku srcu spojiti vjerovanje i zavist. To znači su protesti. Jer ako ima jedna, ne može biti. Ako imaš ispravan iman, On ne, ne dozvoljava, ja, to je filter. On ne dozvoljava da prolazi tu zloba, zavist, ne znam, mržnja i tako dalje. Čovjek koji se izodišao iskreno Allahovazem džel putu, pa to je ne, najvrednija stvar jest da uprači svoje stopala na Allahov put. Tako da sto ove ovaj stvari koje su jel, ovaj suprotne i ne mogu se naći znači na jednom mjestu, jest. To ti ukazuje znači ako uradiš to, neće ti se desiti šta ono drugo. Pa kolika je blaga da imaš iman, a da u srcu nemaš zavist. Koliko ljudi zbog zavisti svoja djela spali i je, ovaj negirio Allahu odredba zaođera zbog toga. Ili čovjek koji ovaj, izređe ljudi da se boru na lahom putu i da onda bude kao onaj čovjek što izrešao i borio se i kaže poslanih, on je oni On je u džahemem, on je u džahemem. Nije bilo iskreno. Taj je uprašio, ali nije uprašio da je laha zaođera. Yes. Čovjek koji na primjer u uskušenjima istraje, recimo, godinu 2, 5 10, 20, strpi se u Allah Za to sva dristu pogodno je nagrada borbi. O. Pa dobro na, dovete... nagrada džihada čovjeka može biti na različite načine. Džihad čovjeka za žene je džihad hađi umra, kako je došlo u hadisu. Džihad može biti a džihada alima je pero da piše i da odgovara, ne znam, ljudima koji napred i na istami ide da, da otklanja šubhe i ne ostavlja koji Džihad je ponekad tvoj da budeš pored majke i da je služiš kada je na samotnoj posteli kada se ne može poslužiti da budeš u njoj zi. Džihad je tvoj ponekad da budeš staneš u zudovicu i uz jetime i tako da je podržao. Džihad ima različne oblike, jeli, vidove. Ali ono definitivno što je neispravno jeste da bude, da, da se pocijeni najveći džihad, a to je džihad borbom, oružjem svojim životom na, na, na, na bojnom polju, da da Allaho riječ bude gornja, da se on pocijeni pa da se stavi nešto toga kao što je, hadis. Kao se kaže vratili smo se iz iz velikog džihada u mali. Ili iz malog u veliki. Bili su na, na u borbi, pa se vratili, pa prošli da zikre. Pa se vratili iz džihada u zikr. Pa je zikr veliki džihada, a džihad je labun pol mali. To je to je batal hadis, ne ispravan. Dači tako da je ovaj dži, vidovi džihada su različiti i čovjek li džihad čovjeka jeste da da, da, da, da ustaje na Allahovom putu i da se drži njegovih propisa. To je džihad, to je vid džihada. Da da bi radila. Ma je bi zaštila, zaštitila, bi pa se zakuljao nešto što nije. Pa posle zato mm -hmm. ona uspostavila tako onije priza da tu ona je nisi rekla, čoji la la, idem. Kako bi to? Zakuljao se laho. To je je lažna zaklatva. To je lažna zaklatva, to, to je to to. U lutni, u lutni, tu trebate oba bez obzira. Tu treba, znači, teoba, jer čovjek da se lažno zakljenje, ovaj, to je zabranjeno. Ne, ne, s ovoj, znači, tu je teoba. Znači, jer, jer zakljetva se iskuplje kada se prekrši. A neko ušao i kaže, jesi to uradio? Nisam. Jesi Allahom? Kaže, Allahom i nisam. A jeste. On nemo, on je, je li on prekršio zakljetvo? Je li li nije? On nije prekršio, on se klivo zakljeo. On se klivo zakljeo. E ta kriva zakljetva hoće teobu. Pa znači, što nema šta? Keferat. Ima znači neka stvar čovjek napravi prestup i ovaj hoće čovjek se u Ramazanu sjedi sam i kaže mi šta. Prekinja, vrućilo, kaže što ubijelo danas upeкло. Prekinja i popije čašu kisela i ručaj. I... Ima keferat? Što pozvao mi se što se to. Neć pozvao mi se to. Nego će šta? Te obu učinite lavo i ne postaj da. Ali ko bi je prekinuo sa intimnim odnosom sa ženom, e onda vidi šta? Onda je kefaret. Znači, ponekad ima jel dijelo. O i jedan i drugi su radili, prekinuli šta? Post. Ali je iskupina različita. Kod jednog će biti te ova, kod drugog je šta? Znači, kefaret da posti duplo. Varama za ona da posti. Postoji, znači, dva mjesta za mjesta. zato zašto je došao? Zato što je došao tekst. A, ne možemo kažiti sad, isto je, i onaj ko popije čašu vode, i onaj ko ima intimni odnos, isto je, one je prekrije odin drugi ima da napuste dva mjesta. Nije isto. Za ovo je došao dokaz, a za ovo šta? Nije. A šta ako žela isto, pitne, porekne, kaže, nisam nikad barbio nešto, pa poslije to porekne dobro ju je revalt kako? Onda čovjek otvori ormar, ormaru ima šta. Kaiš. <laughs> pa dobro, poslanik je zaukazao na tučinjenica, al tako. Rekao je kaže a, a, da i da neko od vas čini dobročinstvo cijelog života i danputne valja kaže će, ma re to kad nikad nikakve dobro. Vidio. To je priroda žene, znači jeste da ona tebi to nekad jednog dana, ovaj da. Jese, je piti da ti znaš da je kako se ponašite na kad se nađeš u situaciji da na bazar se učitaalkina, ma ništa samo se malo pomjeriš u stranu i to je oni sede dole učitaalkine, tako da ti se pomjeriš samo malo u stranu i nije čovjek ovaj, može čovjek tu čuti dovit. Onda stane i da doviđe učini nešto. Nije znači ovaj Nije duže ne mora znači on nužno da mora pobiti sto mjesti što što tome. Odmakne sutra dole to što se čovjek odmakao u stranu, time znači ovaj da ja sam to podržavao, ja sam stao tu kao i i da taj naš, ja sam pomjerio ustran, to moje samo pomjeranje ustranu ukazuje al tako. A ja ne moram ugie keli gdje, gdje se nađe nešto, ne znam, bilo šta u džamiji, ljudi sjeli, u halka ima zikra zajednički svi zikra, ona i te svi veliki nešto, ima, sam mislita rana, koji se vidio, onaj, što ide. Niste imali kružni. Veliki tespit. Znači ja ovdje te spiham i tamo prezniđu mata vuče svek do abdija, je dol do, do metra i svaku. I to kruži taj veliki tespit. To, to kad u... A, a ne, niste vi to vidjeli? To je čistota, to je čistota, gore krajnje, nemate bidata. Molim? Što što prvo očer? Tema stringa tako da ne bi ovaj da se niko ne bi našao prozban. Ja te desni spod u kino zavrati ne znam se E sad ovaj i čovjek sada uđe kada bi sjao kod nje uzeo test pi znači on bi na isti način podržao to. Ali čovjek kod je tamo ušao u džamiju sjao kloni od dva rekjata i zstupio do Čikuran. On je blizu nje ili podržava? Poda podržava, pišite što naši dobi, ali serija dugo da gdje god vidim ovaj ne nešto da radi onda tarije ja odma iz džamije bježimo ovaj onda nemoj u harem. Molo se u Harem, jel'i u Harem ćeš jel' tako? Imaš bidata, imaš teblig, onaj teblig, i prenošenja iza imama, tekbir, oni tekbir, Allaho ekvira, sam je Allaho robbena u neke, tamo iza imama, Š, kakva potreba? Oni zvučnici, znači, u Medini, naj, uh, onaj, savremeniji razlasi uriždaj na svijetu, nigdje nije napravljeno kako u Medini, posebno pravljeno za Medinu, ne ima ga na zemlji. I sad ovaj mora za njega. Julema kazala da je to bidat desto, Ja sam ušao, ja nisam ušao tu niti to podržavam, niti to volim i tako ne I čak je, mislim da je ovaj, neko od mene da je pokvaren namaz, ovaj koji se klanja u na takav način. Ne vama koji klanjate i za, za mamo. No, koji... Što ste se prepavili? Onaj koji prenosi. Onaj koji prenosi, jevo je pokvaran. Znači, ja rab, gdje sam ja do sad bio, šta je sa mene? Pa smeta, naravno smeti ti dođeš, tamo dođeš, ovaj. I onda on ra, ra, ra, imama mama koncentracija tu znači opala i to je bilo sa potrebom ali to ima znači u određenim džavnjama i boru desilo se jednom ićem marcu na brema akšćama u planjama akšćama čujemo učiti jedan kodan, tamo je bilo postojao u sasrije da smo mi faš planjali sve na uči kad smo doređali prvo, urošli jedan kodan, tamo pobidio malič nekih jedan kodan I nama rekao, vam se hrana nekako. I ono ne pitu, što ti nekro šta je Rekao, ne mogu ja. To kaže što? A kaže, prio se niče alkohol, a kaže 42 dana, ona je... Nama se ne prijao. I znači hrana, oči hrana čakom je tavao, Obav me mora kožvrljiti. U sveći moji predaj 40 četrdeset bićeva da trebamo udjeti za alkohol. Dobre. Ako se držiš hadisa, onda držimo se u, u, u global, svi hadisa, nemoj samo biret ono što te pašne da sjediš tu i da da nekonjaš. Taj, taj nije razumio. On njemu se namaz ne prima, ali mora klanjati. Ti namaz moraš obaviti, ali se ne prima. A, a ako on popije alkohol i ne mora klanjati, to je njemu nagrada. On se dio da rahat, ne di mora sprint, ali tri nama sprintne. Nikako znači. Al dobro hvala Allahu, dobro je to opet, to je dobro je, kažemo, dobro je pod onim zadecima. Hvala Allahu kad je on došao tu i uzeo Kur'an i, i svatio da je pogriješio u tome je hajde, treba znači sa njim lepo da se to je ovaj da se to prevaziđe i da, da se pokajemo inshallah. Ja, rab da je nama takve umlede koji dođe po pijalak, dođe u džamiju da nositi za svoj grijeh. Da nositi znači da, da je to da je to zaborio jer mi nisu da situaciji da biramo, nekako negovaramo, samo onaj minimum tražimo. Samo da dođe u džamio, na bilo koji način. Što živog da po po kabur. Ništa ne može. Nije dozvoljeno. Mi je dozvoljeno. dozvoljeno bilo čime, znači kabor praviti, znači jer pazite da će kabura je kad pogledaš u kabur da te postina što nahled. A ti pogledaš u kabur a ono mramor se ah. sijava, lepota je, ja, jarab kacija Ti vi tamo zbog čega? Bog nabora, i tipišo tamo kao ovo je, ovi ovdje ljudi njima ne, ne posjećate nikako da tu ljudi imaju ljudi koji imaju kazne, koji imaju da, da tu završavaš to, nego ti napraviš kako lepo cvijeće oko kabura i tako dalje. To nije bila praksa salaf. Znaci, praksa jeste znači da se kaburi održavaju, da se očiste, da se trava lepo pokosi ako ima trave, što sve nespeto, to sve u redu, ali znači da tu sada posebno gradi cvijeće, da to nije, ovaj to nije dozvoljeno. Znaci ako ima gri kozuski sretni gri kad o tim čovjek umrla žene ili ili pa ne ona je ko inicira ona je ko to na primjer žena. ona ima muža ali ima ona i babu ima i brata muži babu i braću hoće jedan na prvi njegovom rabot na primjer oko nagrade muž ne će boriti se protiv toga on isti je dužan da pravi zbog toga scene da dođeš ovaj i ti sa svojim, svojim plamenom na mezari pa ćemo se obračunavati na mezar. Ja sam firma, to je zabranjeno, ne dozvoljavam, borim se protiv toga. Kad vidim da će šta to biti veća od koristi, onda ovaj, ko, ko, ko to radi znači i ko to podržava i ko ko je jeli, jeli, agitator svega toga, onosno si odgovorno Isto je kao na, svad, na, na, na svadbine, na ženazi. Ovaj, neko predstavlja na ženazi i ti ja ne bi živio sad te sve ceremonije tamo što nisi posunjeto. Ali se tu nisti sam. Ima tu, je li tako, ti si, ti si, ti si, ti si sin. Ali ma što još dvojicu braće, je li tako? Pama. došli švedske, gore švedkinja o ženim. Došao nego vidi oko šveda kako je to je li tako uređeno sa mramorom i on mi mami koš vidi maj, al tako. I ne možeš ti se bori koliko možeš. Ne, to nije, to nije po našoj gledi. To nije, znači mama to nije nikada tražila. Hajmo uradi nešto, hajmo alternativa je da napravimo negdje put na ime naše mame, pa da imamo nagradu svakog kako prođa. No ja kažem ne mora biti i završeno. Ja mrtva glava je To da stvar. Kaj nisam zadužen, znači da moram to, znači, silom svečavati. Dokle možeš da da spriječiš na lijep način, da to bude, znači, produktivno, hrviš biti zloveće onda ko to radi, ima, znači, gri. Spravenica je sad dojela zakon. Uvijek čega? Napokon su to, ima svaki, znači, gremata mora popisati da, da, da se mora sadržati. Tu se vidio sad u džami, kako Eto, nisam čuo lijevo. Ima to imao ovdje no... izgled, tako da je zavrnao ove mezi na bičata. Ako to stalo budinovci, mislim da je i u Vredišci. Jedna žena napravila, a prije toga se je i Napravila je veliko tako taj mravor. I došla je islamska zajednica i sve tu iskupovala i, i tano da ono hoće da ih zriti u živinu, mi smo poklazovi. je, je dogovor. Dobro je da moraju svi puti iz džamatije, da se moraju strikti u živinu, da se nam svi došli. To vam, to vam, to je, alhamdulillah, ide nadolje. Dobro, to je problem, problem je tu do ljudi, znači, nije tu, ovaj, znači, to nikada nije bio, to nikada nije bilo, jer islamska zanica nema do zaga konkretno korist, da oni sad nešto, ali, mramo, ali tako dalje. Ali eto, Išara htjela da će stvari mijenjati, da samo sigurno da za neke stvari treba sabora i teško je to sve iskorijentirati znači najveći problem u narodu narod da neće određene stvari da nije jeli, da, da mu to nije u u krvi odnosno u, u negdje urezano u razumu da, da, da tako radi lahko bi stvari studio Kevseg. pripremio je za vas širok izbor audio i video zdanja islamskog sadržaja Potrebne informacije možete dobiti na tada adrese Kellergasse 12 4020 Hins, ili na web portalu, VWW